بسم الله الرحمن الرحیم دغه اوس راغلم وختي باب فضل المشي الى المساجد باب د په بیان د فضیلت د پېدل لوکې جمعات نوتہ دلاح کو تزید مز د پارا دین د ز دکړه د پارا دا څومره لوی اجر دی انبی ہورے ر رضی اللہ تعالی عنہ دابو بو ہورے ر رضی اللہ عنہ روایت جنبی علیہ الصلوۃ والسلام قال من غذا الى المسجد شوقی ساری وختی جمعۃ تلاڑو ا دې سار وخت کې لاړو او را حیا د زوال نفس مازیګر کې لاړو ع الله هوله ف جننتې نوژولن نوتیوي الله دله په جنت کې مل مستیا کلله غ دا او راه کله چې دې ساریزی او یا مازی ګرزی متفقکو عليهلی۔ وعنه ددغی ابو حریر رضی اللہ عنہ نرواتج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاله فرمائی دی من تطحر فی بیتی چاچزان پاک کو پکور کی او دسیوکو ثم مدوا بیا لا الہ بیتن یوکورت من بیوتن لا دکورن دا اللہ نچ مساجد دی صد پار لعو لیا ی فرید و تم من فرائد الله چه ده اداکی او فریزا ده فرائزو ده اللانه کانت خطواتو هوی کدمون دده اهداها یو تا خطو خطویتن اغیبانی گناری جیگی ولو خرا ترفع درجتن او بله چې د پورتا کئی ده کدم درجی لرا نو که پیز سوا کدمون را نو پیز سوا درجات دی بلان شو ابن زسو گنہ ہنہ دیوری جیدر سورج شک لری دین دورے گھٹا دا رواه مسلم وان ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل من النصار و يسردان سوارون لا أعلم احد جنبي جنم يوتن ابعد من المسجد منه چلری لري دووي د جممات نه د وکانت لا تختې سولاتون داغ نه به یو موزم نه ختا کېدو نه به فوت کېلو د جمعنا فقیل له هوغ ته ویلله شلهشته ته حمارن که یوخرې واغو تکو وه نو ته به پاغې سرېږ او شور به راځې جممات فز ظلمای پتیروکي وفير رمضواي او فگر مئي کي قال دي صاحب ماي سروني مالو خوشالوي ان منجلينا جنب المسجد چې زما کور د جمعات په خوا کې ان <سؤال> يريد سيرادل رم يكتب لي ممشايا الى <سؤال> المسجدي شولي كلي شماه پيدل زما جمعه تا ورجوي ازما واپس راتل اذا رجعت الى اهلي كلي واپس را زم خپل کور او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائل قد جمع الله لك ذلك كله اللہ در تطلع و رات دعا جمع کری تللو کا دمنا منی کوکی دی واپسم پنی کوکی دی نتش دیدین اگر زرگونا کا دمنا جوڑی گی او گناہونا ماف کی گی او درجات بلندی گی رواہو مسلم دجابر رضی اللہ تعالی عنہ نوات قارد فرمائی خالات البقاع حول المسجد قال شيخ سايو نا د مسجد النبوي على صاحب الصلاه والسلام نغير چا پیره فراد بنو سلمه اراده لري بنو سلمه عين تنتقلوا قرب المسجد چرا مونتقل ش نزيده جمعه تا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم وذا خبر النبي عليه السلام ترسي دي او فقال لهم نديت به بلغني ما ترى خبر الرسول انكم تريدون شي را سيراد ان تنتقلوا قرب المسجد چرا منتقل شي نيزدي د جمعه تا قالو ايوي نام يا رسول الله ده الله رسولنا قد اردنا ذلك من دي اراده لرني فقال بني سالم وی ای بانی سلم دیارکم کورونا لازم رونی سی تکتب آثارکم ستاسو قدمون لکلیکی دیارکم تکتب آثارکم کورونا لازم رونی سی قدمون ملیکلیکی فقالو دیوئیلو دیو. ما اے سرنا نخشا لی من لرا. انا کنا تحولنا دا چې موږ د دغه غزه ندې نږدې تر منتقل شو چې کنا د مراج سواب ثواب ده رواه مسلم ورو البخاري معنا امام بخاري رحمه الله د دې حديث معنا ذکر کری د روایت د انس رضی الله تعالی عنہ نا دا دابي موسى رضی الله تعالی عنہ روایت ته قالله قالله ررسول الله صله الله عليه عليه عالی صلمه عزو منناې اجرن ډیر لوي د پاجر کی په مسکې آبدو هم ایلی ممشن چېڅوک د لري نه راځي دیته پتلوکې فدو هم سوه چېڅوک ډیر لري د دوې قدمونه ډیر دي دی وال هغه کاسییان چې انتظار کوې د موز یو مزیو کو دبل پہ انتظار ناس دے حتی یسولنی ہاتر دی چیوی کی مال امام سرد امامنا آزوہ مؤجرن دیر لوی دے دی پاجر کی من اللذی دعوے کسنی یسولنی چیغزان تموزو کو سم ینامو اب یا ادشو متفقن علیہیم دبره دردی الله تعالی انحو روایت جنوی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای بشیر المشائین زیر ور دلت غپیدل سنن کو تفز ظلم پتیروکی الالمساجد مساجدتا بنور التام یوم القیامه پفر رناسر پرزد قیامت رواه ابو داود وتربی جی رحمه الله ربوھ رزی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ واله وسلم قال فرمائے لی الا ادلکم یا خبردارین انذرکم تا شتاع ما يمحو الله بالخطايا باغس پاغس فی گناہ نہ معاف کہے و یرفع به الدرجات و درجات فی پر تکے قالوا صحابہ ویلو بلا یا رسول اللہ قلنا اللہ رسول قال اشبع الاذو وی پورا او دسکول علی المکاره اے پابت گڑن کچی بی مار دی او ببج دی لگ اخبی چاو یخ جمع دے یا پی او بگرانی دی بازی ملکنو کې او بنی پابا یا باو دس دا پارا لے نو پیسی دسر رڑی دی دی او بگرانی دی نو در دینا ملوی وَكَثْرَتُ الْخُطْوَا عَيْلَ الْمَسَاجِدِ آو ڈیر کَ دَمُنَا غُسْتَ الْمَسَاجِدُ تَا عربو کی ٹوڑو مساجد توب به بحی رازی تینکو والا لپی سیور گئی کتین آلی نو علت خلق دیدا سی نیکان بازی علت حکومتم بازی مساجد توب را چلی ابازی مساجدو کی خلق پخ پل را را کوین انتظار والصلاه بعد الصلاه انتظار دی او مزدبل مزدنفس فذلكم الرباط فذلكم الرباط دي تر ربات وای اور ربات اسلامی سرحت سوکیداری لوی ربات یوم فی سبيل الله خیر من الدنيا وما فیها دیوی رضی د اسلامی سرحت سوکیداری د دنیا و مافیها نه بهتر دی اگور د موز دی انتظار تیم سوووی ری باتی ہووی رواحو مسلمن دابو سعید خودری رضی اللہ عنہونا روایت تیش نبی علیہ السلام قالا فرمائی دی ادا رایتم الرجول کرشو گروئی حسر اعتاد المساجد شداغ دا جماعتنو عادت جوڑ دی بس خود جماعت کے وقتی زی تولو نرست ه دې جمعه صفایي آبادی بس عادتې جوړې فشهدو لهو باليمان نو گواشه دل ردي ایمان دې ایمان گواښیو کای خلک سوق پټي کې ګوٹ کای آو سوق په دکان کې ناشته سوق کارخانه چلي سوق ګاډي چلي داده چې دې جمعه کې ناشته نو دې ستمل لري دې سی ایمان استد الله پزات چې دې چاکور کې ناشته نا پدی راځي کی غنې کدا نوي ند جمعات کې سکر جمعات کې نه څوک پیسي وي شي نپاکه خوراک سٹا نپاکه اسکاك سٹا قال الله عز وجل فرمایي الله شديزت او لو شان خاون نه ان ما يا امور مساجد الله بيشکا با دوي جمعاتونه د الله پدرو دیوار ای زمکه ورکا جوړه کا او چا پدرسو تدریس ابادک قران پاکي خي دييني علوم پاکي خي احاديث مبارکه پاکي خي جمعه ته بهات کړي په قران او سنت باندې ابادي جمعه ته د الله منا غسو کا منا بالله چی ما نسات له پالا واليوم الاخر او پر ز رشتني وقال هديث حسن أخر